В кіно і книжках мисливці за скарбами проходять усі сім пекельних кіл, перш ніж відкривається чарівна печера Сезам, і світло золота вдарить у щасливі очі. У нього в рюкзаку не золото, а папірці. Пачки папірців, котрі важать більше, ніж людське життя, і хрускіт яких пестить слух краще за будь-яку музику. Він мільйонер. То завгодно з мільйоном – мільйонер. Стасові хотілося стрибати, виріщати від щастя дурним голосом, та не можна. Погоні нема, але це ще нічого не означає. Його можуть почути, наздогнати, відібрати мільйон. Відібрати? Хрін вам усім, нате, вдавіться. Стас повернувся і тицьнув прямо перед носом дулю, потім зігнув руку у непристойному жесті. Після цього вияву зневаги до невідомого супротивника, неквапом рушив далі. Рано чи пізно ліс кінчиться. Це не північна тайга, де можна блукати тижнями. Знайомий мужик розповідав, як їздив на заробітки на північ, і як одного разу один його приятель заблукав у тайзі. Шукали п'ять днів. На шостий знайшли. Загризаного комарам і ледь живого. Сам корінний москвич поїхав грошу зашибати. З незвички у цій тайзі ледь з глузду не з'їхав. Так ось рано чи пізно лісові буде край. «І що потім?» – запитав себе Стас. «Звичайно, до міста йому дороги нема. Зупинить машину, посуне до найближчого райцентру». Відсидиться там. Ні, в райцентрі не сховаєшся. Треба їхати до Києва. Правда, в такому вигляді не дуже й роз'їздиться. Навіть машина на трасі не зупиниться. Дуже підозріло він виглядає. Стоп-стоп. За бабки хто завгодно повезе. Дістатися до найближчого райцентру, прибрахлитися в першій же комісійці, а ще краще на Товкуці. І одразу до Києва. Там легше заховатися. Але це означає, що в нього вже не буде мільйона. Мільйон навіть без копійки не вважається повноцінним мільйоном. Стас зупинився і облаяв себе. Зрештою, це ідіотизм. Не він для грошей, а гроші для нього. Звідки це зажерливість? Звичайна жадібність небагатої людини, на яку несподівано впала купа грошей, посміхнувся він, подумки відповідаючи на власне запитання. Цей мільйон дістався йому в кривавому двобої. З Сімох залишився живим лише він один, і тепер побоювання втратити мільйон – досить природний стан. Стас зітхнув і рушив далі. Думки його працювали в тому ж напрямку. Отже, він купить шмоток, купить сумку, велику і зручну, дістанеться до Києва. Що далі? Можна махнути до Криму, купити хатку, відремонтувати, прибудувати пару кімнат і жити. На це все, і на нові документи грошей стане. А там невже він не потурбується про себе? Непогано було б прикупити у Києві квартиру і здавати її. Ні, на все мільйона не вистачить. А якщо вистачить? Ні, будівництво всі бабки схаває. Гаразд, не будемо гадати. Побачимо, що вийде в Криму. До Криму, до речі, ще дістатися треба. Для цього потрібно хоча б до Києва доїхати. У будь-якому разі це місто не об'їхати. Є там кілька крутих приятелів. Вони підкажуть, як краще крутнутися. Само собою про мільйон їм знати не обов'язково. Отже, станція призначення – Київ. А для цього треба ще з лісу вийти Знов за рибу гроші замріявся чувак Губу від коти, поняв? Стас мотнув головою Це правильно, звичайно, але чому б і не помріяти з мільйоном за плечима? Може, правда за бугор мотанути? Є люди, які можуть допомогти Долари не проблема, а за зелені гроші все легше. Паспорт, віза, митниця, а там перед зелененьким папірцем взагалі на карачках повзають. Не годиться. Йому б тут спочатку осісти зручніше, а потім про забугир'я думати. Стас уже стільки часу думав про мільйон, що йому закортіло подивитися на нього.